Начальник і наш, пекро, а решти догадатися неважко. Гієни. Відчинив вікно, бо, здавалося йому, що дуситься. Чути було пусткою і цвіллю, мабуть, і грибцві у тій старій рудері. Перед школою зівала громадська баюра, в котрій жінки мочили коноплі. Уявляв собі, як тут буває в осінній теплий день. Шагай, звичайно, мало курив, але тепер папірозки запалював. Покійна Варська не сходила йому згадки, здавалося, що вона тут є, тільки її не видно. Робила якісь досліди хімічні, вчилася, і тепер, втомлена та зацькована життям, сидить біля вікна і дивиться на небо, шукає дороги до нього. Шагай ще ніколи не бачив духів і не боявся їх. Не боявся живих людей, чого мав би боятися мерців. Нічого не виправив на той світ і мав совість спокійно. Воно навіть цікаво було би, погадав собі, якби так моя попередниця прийшла до мене і розказала свої переживання. Сів на вікно плечима до городу і дивився на свою обетацію. Мала кухонна лампочка, повішена на гачку, на яким, може, покійна варска вішала свій вітром підшитий плащ, тусклим світлом кидала по стінах на свіжовиметаній мартої долівці». Крізь вікно повівав легкий осінній вітерець, і лампка моргала на шагає, бо казала, я ще твоїй попередниці світила і бачила, не одно, не одно тобі могла би розповісти, але не хочу тебе зражувати, працюй, борися і не йди її слідами. Це була дівчина безпорадна, а ти мужчина, її зломили, а ти навіть зігнути не дайся. «Зломили гарну квітку», – пригадав собі шагай слова сторожихи, і хвилинку надумувався. Чи та Марта справді так варську любила, чи тільки комедію грає, бо в кождім селі зустрічав таких жінок-акторок, що і в театрі кращих нема. З-під печі вибігла Миша. Почувши чоловіка, зупинилася і дивилася на нього маленькими очками, як шпільки. Мабуть, тішиться, що новий учитель приїхав хоч і не дуже поживиться коло нього, а все ж таки з голоду не згине, бо навіть учитель всіх кришок визбирати не годен. «А може це душа моєї попередниці?» – подумав собі шагаючи ідучи слідом вірувань народних. Така бідна, мала, безборонна мишка. Забув про свою власну біду і думав, як багато на світі всілякої кривди і нужди. Як люди людей угнітають, і як суспільність людська, сотворивши всілякі державно-адміністративні та судово-правні інституції, не може зарадити злому. Те зло, значить, це криється десь глибоко в людині. Треба би дібратися до тих глибин і переробити їх, поправити. Це може зробити тільки хата і школа. Просвічена хата і добре поставлена школа, особливо початкова, яка формує основи характеру. А тут тобі ось які школи, ось які умовини важкої педагогічної праці. Може, його попередниця з найкращими намірами їхала до оцих безталанних, житник, може, вона тільки зразу про заробіток гадала, а згодом всеціло посвятила себе учительській роботі, і ось, гляди, яка їй нагорода. Тривожний шелест перервав його думки. Якась приваблена світлом, пустилася летіти до вікна і, побачивши у ньому чоловіка, завернула. Шелестіло листя, схвильоване помахом її крил. Чоловіка вся живина боїться, він її цар. Уявляв собі, як мусила така варська боятися своїх зверхників, місцевих і повітових, як вона в тій хаті подібна була до пташки, замкненої в клітці, до якої підкрадається кіт. Дійсно? Можна б написати на ту тему Примкнув очі І пробував уявити собі Як вона могла виглядати Білява чи чорнява Мала чи висока з Синіми чи з чорними очима Наразі скочив з вікна І махнув рукою Зоологія Цікавість мужчини Як могла виглядати жінка Тю Найкраще положитися і спати Тільки спокою, що чоловік засне але спати не хотів, а качатися по своїм леговищу в тім стухлім кутку не мав найменшої охоти. Зняв лампу зі стіни і пішов до кляси. Крізь діру в стіні дув вітер, конче хотів лампу згасити. Шагай поставив її на піч у кутку, далеко від тієї діри, і лампа заспокоїлася. Але зате ток собою лилик. Літав від одної стіни до другої, поки не сунувся по карті Європи на долівку. Тут Лігі ніяк не міг підлетіти. Шагай зловив його і викинув на двір, а тоді відчинив погаратану шафу, одиноку в цілім шкільнім будинку. Побачив тут книжки, шитки, дневники, чорнином поляпану лінію, кілька шматків крейди і якесь пташаче гніздо. Все перемішане, пошматоване і запорошене. І шафа, і ціла кляса виглядали так, бо тут якісь непрошені гості гостили, злодій чи розбишаки. «От тобі раз, канцелярія», – говорив до себе, риючись у купах паперу, – «прийдеться витратити декілька тижнів, щоб те все довести до ладу». На самім споді знайшов якусь фотографію і підійшов до лампи. Абітурієнти Енської гімназії з року 1890. Прочитав запорушену надпись, постирав порох стабля І почав розглядати погруддя 22 хлопців і трьох дівчат Всі були підписані Між дівчатами перша мала підпис Герміна Варська Так це значиться моя безталанна попередниця Приглянувся її пильніше Була інша, ніж собі уявляв Відома річ, що люди, краєвиди і ситуації бувають, звичайно, інші, ніж ми собі перед тим уявляли. І, звичайно, не такі гарні. Варська творила виїмок Була куди краще, ніж думав Шагай. З оповідання Марти він змалював у своїй уяві образ лагідної, терпливої, пасивної дівчини. А на фотографії побачив панночку з великими, бистрими очима, з мудрим чолом, та з енергічно зарисованими устами, яка сміливо, а навіть, можна сказати, визиваючо, виходила на бій з життям. Здавалося, казала, що мені зробити? Я гарна, смілива і спосібна, не боюся нічого. І ось дивіть, що лишилося по ній. Трохи тих паперів, фотографії, і на цвинтарі могила, може й без хреста похитав головою, поклав табель на своє місце, взяв лампу і поволікся до своєї спальні. «А все ж таки ми не дамось», потішав себе, скидаючи черевики. Загасив лампу і витягнувся на пахучій отаві. «Поборемося, панове, поборемося. Мене ви не зломите так легко, буду боротися за себе, за неї і за багато таких, як ми». За вікном ще листя,